27. fejezet. December 8. Szerda 10.30. Miután belépett az irodába, egyenesen Sheryl azt ment. A titkárnő szokás szerint telefonon tárgyalt valakivel a fejhallgató apró mikrofonján keresztül. Éppen nem beszélt, de látható odaadással figyelt és jegyzetelt. Amikor elhaladt volna mellette, Felemelt bal kezével megállította, és jelezte, hogy Lori éppen foglalt, ezért várnia kell. Ilyen körülmények közt a várakozás külön sértéssel ért fel Jack számára, ő mégis engedelmesen elvonult az előtéri kanapéhoz, és leült. Szerencsére nem kellett soká várakoznia. Perceken belül nyílt a belső iroda ajtaja, és az igazgató helyettes, George, Fontworth lépett ki rajta. Komor arccal. Rossz kedvében van? Pattant fel Jack, mielőtt George elment volna előtte. Rosszabb nem is lehetne, suttogta George. Sok szerencsét, szüksége lesz rá. Történt valami, ami kérdésessé tette a leendő polgármester támogatását. Nekem sem árulta el, mi az. Krisztus a kereszten, mormolta maga elé Jack. Cherylhez fordult, aki felemelt hüvelykujjával beengedte. Most már tényleg komolyan érdekelte, miért kellett a szőnyek szélére állnia. Lori arca éles kontrasztot alkotott a vidám berendezéssel. Átható kékes zöld szemével szinte lyukat égetett az övébe, kipirult arcának színárnyalata, vörös sejem kosztümjéjével vetekedett. Az óriási íróasztal mögött állt, az új hegyeit kinyújtott karral az asztallapra támasztotta. Láthatóan, most is az új halottasház terveit tanulmányozta, melyek kiterítve feküdtek előtte. Néhány perce felkavaró telefonbeszélgetést folytattam a leendő polgármester egyik emberével. Vágott bele Lori, miközben teljes magasságában kihúzta magát, majd hirtelen összefonta a két karját, és így leginkább, Szigorú tanítónénire emlékeztetett. – Az jó! – felelte élénken Jack. – Megdicsérte a tegnapi prezentációdat, nem? Lori megrázta a fejét. – Van bőr a képeden! – horkant fel bosszúsan. Nos, épp ellenkezőleg! A fickó kapott egy felháborodott hangú telefonhívást Marsha Setörtől, aki történetesen a kampány jelentős támogatója – és a leendő polgármester bizalmasa. Setör hivatalosan is panaszt emelt, amiért egy Jack Stapleton nevű törvényszéki patológus felhatalmazás nélkül kórházi irodákba hatolt be, és szintén felhatalmazás nélkül bizalmas belső iratokba tekintett bele, amíg a biztonsági szolgálat ki nem kísérte a kórház területéről. Igaz ez? de dehogy. Nem. Lori egy pillanatra kizökkent a szerepéből. Sosem nyertem betekintést a bizalmas belső iratokba, magyarázta Jack. Lori szemét forgatta és kivárt egy pillanatot, amíg valamennyire lehiggad. Most is csak okoskodsz. Nem ez a lényeg. Hanem, hogy tegnap egyszer csak hivatlanul betoppantál az MMK-ba. Felej! Igaz vagy sem? Nem egyszer csak, igazította ki Jack. Nem. Lepődött meg újra Lori, kétszer csak. vallotta a becsek, egyszer korai délután, és egyszer késő délután. Ő is kezdte felhúzni magát, amiért Lori igazságtalanul támadja, pedig ő csak a munkáját végezte. Úristen, fakadt ki Lori. Ez már tényleg elviselhetetlen. Tudod, hogy nem volt ott semmi keresni valód. Évek óta ez a szabály, amit most éppen nekem kell betartatnom. Megfordult a fejedben egyszer is, milyen üzenete lenne, ha engedném, hogy éppen a férjem szegje meg? Hogy emiatt elveszíthetem a leendő polgármester támogatását? Jaj, nem már! horkant fel Jack. A polgármester nem fogja megtagadni az IOI-től az új halottas házat, csak mert magamra haragítottam az MMK igazgatóját. Ez képtelenség. Az lenne? kérdezte élesen Lori. A fickó, Akivel az imént beszéltem, másként gondolja, és nem szeretném megtudni, igaza van-e. Azt is tudod, milyen rosszul veszi ez ki magát az orvosnyomozóknál. Ha kiderül, hogy a patológusaink megkurtítják a hatáskörüket, még többen vándorolhatnak el. Joggal büszkék a munkájukra. Emlékeztethetlek arra, hogy törvényszéki patológus korodban... Még te is aktívan megszegted ezt a nyilván nagyon fontos szabályt? Annak idején mindkettőnket arra bátorítottak, hogy tárjuk fel a helyszíni körülményeket. Ez döntő lehet, amint azt te is jól tudod. Csak azt tudom, hogy annak idején még nem ilyen feltételek között dolgoztunk. Lori haragja valamelyest alábbhagyott, de még mindig tapintható maradt. Hol voltak akkor még a magas szinten képzett orvosnyomozók, akik elvégezték helyettünk a helyszíni munkát? Történetesen tudom, hogy Szú ügyét Kevin Strauss kapta, akinek a munkájában igazán nem találhatsz kivetni valót. Ha helyszínelésre van szükség, nála különbet nem találsz. Az a gond Szú esetével, amit mellesleg tetukáltál rám, hogy még most sem tudom, mi az, amit nem tudok. Ezért azt sem, mit kérhetnék tőle. Még most sem ismerem a halál okát és módját. Ma reggel abban a hitben voltam, hogy túladagolás okozta, pedig egyikünk se tudná elképzelni szúról, hogy drogokkal élt volna. De John de nem nemrég egy kecses mozdulattal romba döntötte az egész teóriát, amikor közölte, hogy az előzetes toxikológiai vizsgálat eredménye negatív lett. Jött a szövettan, de az sem változtatott semmin. Ugyanott vagyok, ahonnét elindultam, vagyis sehol. Nem maradt más lehetőségem, minden szalmaszálba belekapaszkodok. Mondjak egy példát. Megkértem john járjon utána egy esetleges szukcinil kolim mérgezésnek, csak mert az egyik öltönyösről, aki ki nem állt a szút, kiderült, hogy anesteziológus. Elvégre találtunk rajta éppen elég tűnyomot. Mi van, ha egyszer inzulin helyett szukcinilkolint kapott? Te jó ég, nyögött fel Lori. tényleg azt hiszed, hogy Szút meggyilkolták? Nem, csattant fel Jack, nem hiszek semmit. Oké, ez így nem igaz. Ha például nem megyek el az MMK-ba, sosem tudom meg, hogy Szú egy kórházi sorozatgyilkos miatt aggódott. Ebből indult ki minden, és gőzöm sincs, hová vezet, de a lényeg, hogy továbbra sem tudom, mi okozta Szuhalálát. Miközben így vagy úgy, de elő kell állnom valamivel. Értem. A haragot, ami a polgármester emberével folytatott beszélgetés során támadt Loriban, mostanra felváltotta az aggodalom, amit a kórházi sorozatgyilkos állítólagos létezése keltett benne. Ez a lehetőség teljesen kiment a fejéből, főként azután, hogy Jack beszámolt neki a kórházi halálozási ráta csökkenéséről. — Mit tudni erről? — Nem sokat, ismerte be Nem Nemrég beszéltem Bartal, aki megbízta Janis Jaggert, hogy szedje össze és bontsa le hónapokra az elmúlt két évben az MMK által bejelentett haláleseteket. — És? kérdezett közbe Lori. A szám csökken! nem emelkedik, összhangban a halálozási rátával. Más szóval nem igazolja a gyanút, állapította meg Lori. Épp ellenkezőleg, ha már itt tartunk. Mikor találkozol a nővérrel, aki átadja neked a nyers statisztikai adatokat, amelyekre a gyanúját alapozta? Itt jön az újabb váratlan csavar, felelte Jack. Az ortopédiai osztály nővére Név szerint Sörén Garner az éjszaka folyamán elhalálozott. Ma reggel én magam boncoltam fel. Lorinak leesett az álla. Ezzel egy időben minden szín kifutott az arcából. Nem mondott komolyan. Szólalt meg bizonytalan hangon, lassan lerogyott a székébe, és az asztalra fektette a karjait, mint akit villám sújtott. Bár csak rossz vicc lenne. Felesége példáját követve, Jack is visszavonult a színes kanapéhoz, hogy lehuppanjon rá. Adott egy kis időt, hogy Lori megemészze a hallottakat, mielőtt hozzátette. Talán felesleges is mondanom, mennyire ledöbbentem, amikor megláttam az aktáját. Legalább annyira, mint amikor tegnap megjelent előttem Sú neve. Remélem ebből nem lesz rendszer, keserűen fölnevetett. Nem vagyok vicces kedvemben. Torkolta le dühösen Lori. Szent ég! Lehetséges, hogy a halálának köze van szú esetéhez. Természetesen nekem is ez jutott először az eszembe, bólintott Jack. Különösen miután kiderült, hogy szú és sörén egymás oldalán harcolt az MMK fejesei ellen, de lassan kezdem azt hinni, hogy ez is csak szerencsétlen egybensés. Sörin esetében Bizonyíték is van a túladagolásra, és nem csak a szokott tüdődéma formájában. Ellentétben a korábbi helyszínnel az ő lakásán találtak egy gyanús külsejű port, amiről kiderült, hogy fentanilt tartalmaz. A drogból bőven jutott az orrába is. Az időzítés akkor is gyanús, egyetértek, de az utolsó szót ebben az esetben is John mondja ki. Szent Isten! tárta szét a karját kétségbeesetten Lori, mintha nem lenne elég bajom. Örülök, hogy legalább te ennyire képben vagy. Mit súg a hatodik érzéked? Ha őszinte akarok lenni, a hatodik érzékem a kedvenc Shakespeare idézetemre emlékeztet. Valami bűzlik Dániában. Készséggel elismerem hogy zsigeri gyűlöletet érzek az AmeriCare és az MMK vezetése iránt, ami kicsit talán eltorzítja az értékítéletemet, de azért próbálok objektív maradni. Jó hír, hogy van egy betegápoló, aki Sue és Sörém pártját fogta, amivel magára is haragította a nagykutyákat. Egyszer futólag beszéltem vele. Impozáns fickó, és sokat segített, pedig időszűkében volt. Az éjszakás műszakot viszi, így jelenleg nyilván a megérdemelt pihenését élvezi, bár azt mondta, nincs szüksége sok alvásra, így bármikor rám csörökhet. Remélem, szó vele is megosztotta a kórházi sorozatgyilkossal kapcsolatos aggájait, nem csak sörinnel. Okom van azt hinni, hogy igen. Amikor beszéltünk, próbáltam kipuhatolni a dolgot, de, mint mondtam, kifutottunk az időből. Remélem, ma másként alakul és kiderítem. Ha tud bármit. Persze csak akkor, ha addig nem kerül a hűtőkamrába. Jack örömtelenül nevetett. Oké, okay. tényleg kezdett paranoiás lenni. Érthető, nyugtatta meg Lori. Remélem, hogy ezzel a betegápolóval nagyobb szerencséd lesz. Ígéretes forrásnak tűnik. De beszéljünk inkább a folytatásról. Amikor este azt kérdeztem, nem lenne-e itt az ideje, hogy Louis tudomást szerezzen erről az állítólagos sorozatgyilkosról, azt felelted, hogy túl korai. Még most is így gondolod? Ha van bármi esélye annak, hogy Szó és Sörén halála összefügg, szerintem jobb biztosra menni, nem gondolod? Louis benne van a csapatban. Jack belül összerezzent, amiért megint eltorzította a valóságot. Szánt szándékkal nem beszélt Lúnak a potenciális sorozatgyilkosról, nehogy a rendőrségi beavatkozás elriassza. Ha valóban létezik, ez csak megnehezítené, vagy egyenesen lehetetlenné tenné a leleplezését. – Ma reggel beszéltél vele? – ráncolta Loria homlokát. – Ahogy mondod. Már itt volt, mire beértem, amivel rendesen meg is lepett. Egy hónapja nem láttam most meg napjában kétszer is felbukkan. Jött megnézni söring boncolását. — Tényleg? — élénküld fel Lori. — Miért érdekelnél út egy hétköznapi túladagolásos eset? Bármilyen fájó kimondani, az ilyenből tizenkettő egy tucat. — Fura, hogy ezt kérded. Eleinte én sem értettem. Miután Kevin Strauss egyértelműen túladagolásnak nyilvánította az ügyet. Amikor rákérdeztem, Lou bevallotta, hogy inkább az ösztöneire hagyatkozik, mint a logikára, de aggasztónak találja, hogy talán egy gyilkosságot próbálnak túladagolásnak beállítani. Mondott valamit. Hogy értve? kérdezett közben Lori. A nő lakása romogban hevert, mintha hosszan dulakodtak volna, és az egyik szomszéd sikoltozást hallott. Lényegében ennyi. Lou azt is bevallotta hogy személyesen érinti a dolog. A pandémia idején állítólag újra megugrott az emberölések száma, de a boncolás felénél már ő is hajlott rá, hogy Kevin strauss értsen egyet. Minden túladagolásra utal. Egy szónak is száz a vége. John holnap kimondja az ítéletet. Említette, Lu, mi van vele mostanság? Nem igazán, vont vállat Jack. Abban állapodtunk meg, hogy kapok még egy napot a nyomozásra, mielőtt jön a felmentősereg. Nyomozás alatt a betegápoló kikérdezését értjük. Ahogy mondod, bólintott Jack, ma mindenképpen megpróbálok találkozni vele. Ha lesz rá idő, akár itt is. Rendben, egyezett bele Lori, de meg kell ígérned, hogy nem okozol több gondot se törne. Legalább ennyire hajlandó vagy? Hogyne? Cserkézbe csak Jack küldött feleségének egy megnyerő mosolyt. Van még egy öltönyös, akivel szívesen beszélnék, mint Szú legádázabb ellenségével. Mármint a két orvos mellett, beleértve az anesteziológust, akit említettem, de ettől talán eltekinthetek. Ha újra találkozom az éjszakás betegápolók főnökével, Végre meg létezhet-e a kórház fantomja, azután összetrombítálom Luth meg a lovasságát, és övé a terep. Majd ő beszél a fickóval arról, kifújhat egykövet a két orvossal. Azt mondtad, beszéltél Kevin strauss szó szú ügyéről. Említetted neki, hogy személyes látogatást tettél az MMK-ban? Még csak az kellett volna. Eszembe se jutott. Viszont érdekes módon... Kevin bátorított arra, hogy beszéljek az éjszakás nővérek főnökével. Csupa jót mondott róla. Állítólag már számtalan szor dolgoztak együtt. Már értem, miért tartja olyan nagyra. Ronni tényleg érti a dolgát, és kellően közvetlen, pont olyan, amilyennek leírta. Szerinted beszéljek Bart Arnoldal és avassam be a kialakult helyzetbe, Han ám valamelyik nyomozója megneszelné, hogy jártál az MMK-ban? A helyedben nem tenném. Ne bolygassuk a dolgokat. Eddig is kerültem ezt a témát. Ezután is így akarok eljárni. Rendben. Lori felsóhajtott, és egy legyintéssel elbocsátotta, mielőtt figyelmével újra a tervrajzok felé fordult. Majd tájékoztas. Úgy lesz. Jack felállt. És kissé sértődötten az ajtó felé indult, úgy érezte, mintha kipenderítették volna az irodából. – Még valami! – kiáltott utána Lori. – Ne haragudj, hogy ennyire felhúztam magam. Óriási nyomás nehezedik rám, te pedig tudatosan áthágtad az egyik legfontosabb szabályunkat, mintha csak alá akarnád ásni mindazt, amit tegnap sikerült elérnem a leendő polgármesternél. Most már értem, miért tetted. Jack megtorpant, és visszafordult. Örülök, hogy ezt mondod. Te se haragudj, amiért haragudtam rád, amiért haragudtál rám. soron te osztottad rám szú ügyét, bár akkor még egyikünk sem sejtette, mivel jár ez. Csak azért hágtam át a szabályokat, hogy menjek valamire az ügygel. Ezt értékelem. De teljesen biztosnak kell lenned abban, hogy tudod, mi forog kockán. Tudom, biztosította Jack. Próbálsz a felszínen maradni a New Yorki politikai életben, ami a létező legviharosabb tenger. Egyszerre akarsz megfelelni egy tucat ellentmondásos követelménynek, de ha agyonütnek, akkor se tudom, miért csinálod, mikor annyira szereted a törvényszéki orvoslást. Tudom, mennyi erőfeszítést tettél azért, hogy törvényszéki patológus legyél, és azt is, mennyire élvezted a munkádat. Én képtelen lennék arra, amit te csinálsz. Lori kilépett jókora íróasztala mögül, hogy Jack után menjen egy rövid ölelésre. Néhány pillanatig szorosan átkarolták egymást, kifejezve a kölcsönös elismerést, tiszteletet és szeretetet, melyet az évek, a gyerekeik miatti aggodalmak és az elszenvedett megpróbáltatások sem koptattak meg. Miután külön váltak, Lori egy ideig még nem eresztette el a férje kezét. Igen, hiányzik a kinti munka és a lehetőség, hogy képviseljem a halottak érdekeit. Igen, a törvényszéki patológia életre szóló hivatás, most mégis az élők képviselete a feladatom, ami sok szempontból ugyanakkora kihívás, és ugyanolyan gyümölcsöző is. Sokan vannak ebben a városban, főként magasabb helyeken, akik nincsenek tisztában azzal mekkora szolgálatot tesz az iói, és ennek mi az ára. Az én feladatom eloszlatni a félreértéseket, és gondoskodni arról, hogy mindenki elégedetten egy csapatot alkotva végezze a dolgát. Jól mondod, ez bizony nem könnyű. Olyan, mintha nem is tudom hány labdával zsonglőrködnék egyszerre. Legyen ez a végszó. Én biztosan nem érzek elhivatottságot, hogy főnök legyek, de ha ilyen ékes szólóan fogalmazol, készséggel elfogadom, hogy te... Igen. Megígérem, hogy a lehető legdiplomatikusabban járok el ebben a nyomozásban, nehogy még tovább nehezítsem a munkád. Amúgy csak véletlenül botlottam velem már sa se törbe, ami biztosan nem fordul elő még egyszer. Köszönöm szívem. Mosolygott Lori. Feltétlenül tájékoztassa fejleményekről és lút is, főként, ha megtudsz valamit erről a kórházi sorozatgyilkosról. Ezt is megígéred? Becs szó? Így vagy úgy, de beavatlak, miután beszéltem Ronnival. Majd együtt eldöntjük, hogyan tovább. Vigyázz magadra, kérte Lori. Ahogy mindig? Nevette el magát Jack. Na persze, ingatta a fejét kétkedve Lori.